احمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 وا حل العقد تم لسانى افقه قولي د نمبر آیات مبارکاں سورہ روم یہ وشتما پارکی نیمه درس سے فسبحان اللہ نپاکیدہ اللہ الرحیم اتم سنا کم وقت کیتا سو ما خام کوي او ورد نکی گئی په وقد ما خام کی وحینا تصبحون او کم وخت کې چې تاسو سبا کوي وردن نه کېږي په وقد د سبا کې وله الحمدو دلهله ررحمدونه دي في سمااتې پاسماننو کې والاردو او پهزمکه کې وااش نه په وخت د خوتن کې و نه تورو او کمم وخت کې چې وردن نه ش تاسو پهقد دمه پښین کېقرآانی حقیم کې ځای په ځای د پزو د اوقاتو ذکر راغلی یو پاغ پنزو مقاماتو کی دا آیات مبارکم دے چیدی کی دی پنزو منزو نو یوزے ذکر راغلے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی اوائین چاہتا پوس کلیو چی قرآن کی دی پنزو منزو ذکر شتا نقال ابن عباس رضی اللہ عنہما الصلوات الخمس في القرآن وی او پنځه من زونه قرانه حکیم کښ تا وهل قال اللہ قال الله تعالی فقال قال الله تعالی فسبحان الله حين تمسون وہی پاکیدہ اللہ لرکل چتا سو ماخام خام نو نوما سا کی د ماخا مو ما خطن مزراغه وحینات صبحون د سبا مزراغه او عشیاں کی د مازیګر مزراغه او وحینات زهیرون کی د ماصخید مزراغه لذا دغنو سلف او اقوال دي چې پینځم او نځونا قران زې په زikr کړي تم سونا کې دوم او نځونا شل او ماس होतن وحينت تصبحون کې د صباح شو عشيا کې مازيګرش وو وحينت زهيرون کې دیکې دماس فخین اغا مزراغ نپیزواډ اوقات ذکر کل او دا سي زې پزې قرانه حکیم دلی پینزو اوقاتو ذکر فرمایله ده یو د آیات معنا دا وا چ دین مراد پینزم نزله دي ځکه مسکل الله پا عقیده او د الله حمد علی عدل تموې فسبحان الله اور پسے وای والہ الحمد فی السماوات والارض یوجد ایات مبارکہ معنی دا وا او یودم کول دا دے وای پمن زونو کدا الله پاکی بیان کئ زکہ مشکل الله پاکی اور موجود دی کو سنا کے وای سبحانك الله اللہ تعالی رب پاکی دا ذعيبونا ذنقصاناتو شریکانو نا بیاپا روکو کی وای سبحانه ربی العظیم پاکی دا زما رب لرا چې غلوید نو بیاپا سجده کی وای سبحان ربی الاعلی رب نو, نو دوی معنا دا و سبحوا الله فصلا و... فصلوات د الله پاک په پا منځونو کې بیان کړي لئن تسبیح یاکونو فصلاۃ زکه تسبیح دا په مس کې وی ادرم قول دادې دی, دی اوقات او کې د الله ذکر کا دا کادا مبارک اوقات تی. دی ذپین رومون جنو دا اوقات د خیر او د برکات دی د دا, دا خیر او د برکات دي نو آیات مبارکه کې دا د ریم قولو یا خدا چې منزونو وکړي یا په منزونو کې د الله تسبیح او تحمید وایي پر روکو کې تسبیح ده په سجده کې تسبیح ده نذیک د پنزو منزونو ذکر الٰہی العالمین دی آیات مبارکه کې ذکر کو فَسُبْحَانَ اللَّهِ نُو پاکی دا الله لَرَا اے پاکی بیان کئی پاکی اللَّهَ لَرَا حینا تم سون کم وقت چور دن کی گئی پا وخد ما خام کی اے مسادی تو ای اقبال اللیل بجولامی شپ پخ پونت یروشر را مخشید وحینہ تشبیحون او کم وقت جوردن کی گئی پ وقته صباح کی زکہ صبح ہوئی اصفار النہار درز اگرنا کی دل وَلَهُ الحمد د الله د پاه تاریفونه اوستایېدي فيسمماېولروې پاسمانون اووزمکو کې اش نه په وخت مازی ګر کې ونا توژهرون او وردن نہ کی گئی پر وقدم ہش پر ان کی زاغ بہترین اوقات نذی کی ذی ذکر او فرمائی لو دامن زنہ گورہ پر او او تسبیح او تحمید بان مشتمل دی بعض علماء دامن ویلی شلینا مراد د سبا او د ماخام اغم سنون وظائف دی تا دیرا ضروری خبر دا خو مونگ پدی که کې کمی که و دی عربو که ٹک دیچه نور کمی بوی و دی سارا و ماحام دا اذکار دیر پا بندی سرک ای دا قیلا دا ای مازیگر دا اللہ دا حبیب کم مسنون اذکار دی آ کتاب که مراجم کڑی ساری کم دی نو کپیا دو سوراجی پسو پیادو می یاد شي خو کني نشړې ما خام کتاب کولاو کی چس مال سویل پکار دی ساری مسیو کی کور د لاړ شي بیا غ تسبیحات کوي دیسره ټول عمر د خیر او برکاتو نڑک شي دا یو ساسو خدمت کم درخواست ده قران د ویلو دا وری دو مقصد دی عمل الحمدلله پیزوا مونزنه مو مون کو هله قبول کی دا ما قوائی سار ما خام تسبیحاتم کوي سار ما خام تسبیحات وبانم پکار دے چې سړې کوشي بلکې دا اوقات افضل د اوقات دي دا ډېر افضل اوقات دي نږدې کی د الله عبادت نفلونا ذکر تلاوت پکار دے ساري وخت ډېر قیمتي دی تاسو غوره ما خام نماز کوته نه پوري شکر وبا با دی دا وخت زمو په دین کې بند دی دا ډېر قیمتي ټیم دی دي کې دعاګاه نه قبلي دی کې عبادت قبليګي او غره دي پنځو وقاتو کې آیات کې د دعا او خبر او ذکر وکاو او دا زمو د ټول دین اسلام خلاصه ده یوي سبحان الله وی بل وی ولاهل وې پیغمبران عليهم السلام دنیا ته بس دې دوه خبرو د پاره راغلي یو چې الله پاکي بیان کیو خلکو له وخای چې کم نه خلکو شریکان جوړ کړي دونو غټو انسانانو بوتاونو نه سبحان الله ذو الی الذي نپاک دی, دی, دی ستا رب خدای اسمانونو د زمکو ستا خالق دې هتي یو غټی ل پروت یو نه ل پروت او ځان غونځي او بندته عبادت کوي نو پس سبحان الله کی دا الله دا هر عیب او نقصان او شریکان او نپاکي دا دنیا کې جسومره مشرکان دي نو دای زله د پويو زله د ناپوهیدو جن الله ته غلط نسبتونه کوي نو پس سبحان الله کې غټو نپاکي را که ک شریک ور سره جوړای ک نو غلط نسبتونه کوي لکه تاسو د قران کې راغلي د کفار او ان الله فقیر ن سبحان الله کې د دې نفیدا کله وی الله مغلولا ن سبحان الله کې د دې پاکي ذکر کوي نو چې کله پاکي ذکر شانو حمد کې اوسوي دا هغه صفات چې د الله سره خایيږي پاغه متصف ده پدای ایمان چې سو او د الله د شان سره مناسبنو نو پس سبحان الله کې داږي نفيرا له اپ الحمد لله کې داږي اسبات راغه دا زمون د ټول دین سره خلاص را دي وجر صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ادا یو لړ د غوندي وظیفه او لوی اجر ده وئی چا جسار رسل پیری او ما خام سل پیری سبحان الله وبحمده و ندو زه د ګناونهونه با الله معاف کی اگر که د سمندر دځه ګو برمي سبحان <تصف> الله تاسو ګاندازو لګوي زه زړه زریوایو مډ پیلګیږي دوه منټه پیلګیږي خدای کی ګور ټول دین بند ده سبحان الله کدا خبره مخلقه وای چې په دنیا کې څومره کافر او مشرکان دي او د الله ذات تک غلط نسبتو نکاي سبحان الله کې د دې ټول نفيو کا او په الحمد لله کې چې رب د خدای تو په کوم صفاتو نه دي د کمال کوم صفاتو نه دي او دا غدلوي شار سره کوم صفات لائق دي نو په الحمد لله کې ورتداغي ایس باتو کو نو د ټول دین څه شو د ټول دین خلاص شو ذک امام بخاری رحمہ الله خپل کتاب په دې حدیث باندې ختم کړې وایي د سو کلمات دي دو کلمې دي پجبه اسانی دي پتلد میزان کې درنی دي الله ته محبوب دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دغه لټول دین سره آ عايشه زين تلګه لګې یو د کې کایمه کنا بيدار ناس یې پس سبحان الله اوپدی الحمدللہ کې زګه پدی, گی گی پدی, پدی زکا و د تله د میزان ډکی سبحان الله والحمدللہ باندې سپیږي الله چې وګورې چې هلته د میزان تله پدی ډکه کې پدی باندې کې زګه جلي ګټول ایمان ده تا ګورئ قران کې د نسوارا او مشرکانو یو صفات ده دی یو هود بل له اندوان زمینی مسلمانانو سره لیځوي کې نور ناکار صفات دا څومره چې دای الله ته نسبتونه کوي سبحان الله دا غیر نفی او پرپایلا دیو جن الله ما حافظ ابن قیم رحم الله وای او رب سبحانه حمده قد مل السماوات والارض وما بينهما وما بعد ذلك وَيَلاَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَاللَ حَمَدَ اسْمَانُونَ نَم ډکړی او زمکیم ډکې کړی ټول اسمانونه او زمکي ته الله حمد دکې کړی دي ور پخپل حمدی کتاب رو له ګلو پخپل حمدی اسماني کتابونو رو له ګل وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ بِحَمْدِهِ اپا خپل حمد بانی پی غمبران رو لگل وَأَمَا تَخَلْقَهُ بِحَمْدِهِ پا خپل حمد او صفت بانی دا مڑ د دا چا صفت دے چی اغیر نمڑ کئی زبی مڑ, مڑ کی ادا جوندی کول دا چا صفت دے پا خپل حمد ټول ٹول مخلوق مڑکو په ټول حمد بے جوندی کی دیو جن قرآن کی پا مختلف طریقو حمد راغلے قالوا الحمد لله رب العالمين طول مخلوق پالید اسمانونو زمکو د وچو د دریاب پدی ورته حمد ده میګه پالې انسان پالې وخان پالې دارنګي الله ته حمد ده په کتابو کتابونو رالې ګلو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب وي الله له حمد دی خو په زه په خپل بندې کتاب را لږلی کله الله له حمد د الحمد الله الذي خلق سمااواتې والاردو وجهله زلوماتې والنور الله ررحمدونه دي عسمانونه اوزمکې پ کړي او تیې او رناگانانې پ کړي دد کم داوي که زمان دی او که مکان دی نطور د الله د حمد نडक دي فسبحان الله پاکي د الله لرا او پاکي بیان کي الله لرا پاکي بیانول حينا تم سنا کم وخت کي چتا سما خام کوي اور دن کي گئی په وقت د ما خام کي وحینا تسبحون او کم وخک جتاسو سباکوئی وردنکی گئی پا وقد سباکی وَلَهُ الْحَمْدُ وَذِيَ اللَّهَ رَحَمْدُ نَذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پاسمانون وَاوْ پَزْمُكُكِب و عشیا بو وخت ما زیږر کی وحینا او کم وخت کی چې تاسوما اسفخین کوي او ور دن کی ګیب وقت ما اسفخین کی لذا پیزا اوقات درتا لکنورو آیاتو کی جمزی نو دیځې کې در ته پ او ق د موز راجممه کلل پ او د اله لالمین راجم او دی داغی ذکر هغې اکر فرمایلو اه د بعضې او قاتو ذکر کوې دلته خوی د ټولوکوو کلهي سبې هوو دوکه تهله پاکي بيان وئي الله الله را سحر او مازيګر سحر او مازيګر د الله پاکي بيان او دا حمد او تسبیح الله ته محبوب کلمات دي اي سلو کلمات تو وای کلمات ال الله سورته وای الله تپاکلمات کی دا ټول کې محدود سبحان الله الحمدللہ ولا الہ الا الله والله اکبر د دی. تاسو حبل کلمات ال الله دا تاسو بی ډیر ویل پکار دی که سبحان الله ځان ځان لږی به اور په الحمدللہ وے اکو ونه وتش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دع الله رب العزته بكلمات وك محبوب کلمات دي ابو سیدی خضری او ابو هريره رضی الله تعالی عنہما دعاؤ جلیل قدر صحابه کرام نے روایت تھے دایواڑے فرمائے ان رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم قال وائذا الله حبیب فرمایلی ان الله اصطفا من الکلام اربعان وایلا ده کلام نسلور خبری غورا کړي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فمن قال سبحان الله چاچی سبحان الله وی كتب الله له 20 حسنه بايو سبحان الله ورتشل نیکي وکي کی وحتا عنه 20 سيئه عود دنه شل گناهونه معاف کي ومن قال الله اکبر فمثل ذلك چاچ الله اکبر وي نو داغم د دا سبحان الله عمر اجر دے ومن قال لا اله الا الله فمثل ذلك چاچ لا الله داغم د سي ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه ذهان در طرف نه الحمدلله رب العالمين وي نکته بلا هو 30 حسنا پدي ورته ديرشني کوي ديكليشي وحت عنه 30 سيئتن او دنا ديرشني ديرش ختم شي دا حديث مسند احمد کې ذکر ده امام نسائي ذکر کړه ادیته وې افضلل کلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دیوانه پابندی په کار د خاص کرښې او د نو نبی عليه السلام هغه تسبیحاته فاطمی چې ورته وای فاطمه زهرا رضی الله عنها نبی عليه السلام سره راغله په میچنې اوړولوي لاسونه پخه شوي د کار د ووج تکلیفو د اوبو راړو تکلیفو دااخونه شکر پهګټولو سر ن میچې وړ نور به ز راغتو ن به دړنی به میجل سکری وه به نو اوور به مینت کولو. دچا ورته چې لیلیه الرسول الله صره غلامان راغلی کتام ته وغوښتن نو بيبي راه ل الله حبيب کور کېونو مندو د الله حبيب تبيبيانو بی وی چې فاطمه رضی الله عنها راغلی وا نو علی رضی الله نو بيبي خپل بستر نه ولي وجه دی کې نبي رحم السلام راغې کور ته اي پاسېدل وی پاسه یې نبی علیہ السلام کی ناستو و دی خبری تا بخاری شریف حدیث تے قطف سیلی و لغو گنی سائی و خادم و غختو قماخ و غلامان راغلی و آمد بدر او د حد و شہداؤ پا غا اہل و بانے تقسیم بانے تکسیم کر الله البال بجتا اللہ ذا نسو وی تاسو تے او شیع نخیم جی ذا خادم نبیتر وی وی چود کېګه در په دښپېری سبحان الله وایي درې دیر شپېری الحمدلله وایي او سلوز شپېری سوای الله اکبر وایي وېدا درته د خادم نه بهتر ده افاده کې علماو لکلي محدثینو وای سوچ چې سم راستړی ادا تشبیحات وستو مالي به وځي ځله وستوړه راستړی یوزګار سره د تورټه ځي استړی کار والله دوه ن نیست زوره جوګار سرړی یا به د تجریبه د که نه کار والله دوه ستړینی اوزګار شوي ځکه کار والله مقصد کې لګیا دی مقصد والله سړی سړ کېږ نهقرآ کې راغلی د مثاله اسلام و روانو ستړ کې دونه او چې کمځې پسې ګې دو غځې نه واړنو خادنته و نه غ د ا ل د لقینا من سفرنا ځ ن خادم ته وي د خورااک غه شره اړه مونږله خودي سفر نهستړې وه لور شودو و نستړ کېدو خو د مقصد د دی نه چې ورواړېدو که نه نبی ستړې شو ودي سرهستمانې موځ عی پهلوګوره ممسأله مونږ تاسو وورې د دا <الی> رضی فاطمت رضی فرق صرف علی رضی اللہ عنہ فاطمہ الزهرا رضی اللہ عنہما رضی اللہ فارق سرہ دونه بس موږ واورې دا په مشکل چې تر بارګه مو پیاو زلام علی رضی اللہ عنہ ویل چې کالا ما دا وظیفه دار ته الله حبیب خوله ما نه کلم نه د قضا شوی یو یو غار جنگه لډاو کړو کی پریشان ام ډیرو دا په دې خلفا او کې خیرنه سلورم خلیفہ ده او حلیل <سؤال> ملیک دې چې کله شهید کېدو موږ کې شهید نو یداغه وخت په مخ د زمکه د د مرتبه شخص نو په تمام عامه دنیا دا د بهترین انسان شوک زکه او اشاره او مبشر او یو سلوورم خلیفہ دې دا الله د حبیب د طرز وې دې او د الله د حبیب څخه دې ذوبې نو چا اورته وي تا نه فلانی جنگ کې ځکه اگر جنګ کې دومره پریشان وو چې داسې بی‌پروا ګرځېدو نو حسن رضی الله نورثوي چې بابا جی ما هاذا زینل مجاهدی داسې چې څنګه بی‌پروا ګرځیدا هو د مجاهیدینو طریقه نه دا ورته به چې یو والد ته ښه وي دا ورته غمو د دنیا وی پروا نه کوي که په مرګ ورورځېدو که مرګ پیر ورځېدو دا ورته د غمو دنیا نه چې دوره لوی لوی خلک په کیسو کې دنیا کې په دې جنت زه رښوې اپکه دمره څنګه وي بچي خپل له پروا نه کوي کله مړت پر اورږي دوی د اک پښادت ور اورږي په دغه شپه مې مویدا وظیفه نه لري ښه پس فرق صرف دمره دی چې مونږه په یو او ګواور په خپل بل غوکسلې عجیبانه بس پریزو اے نبی رحم السلام ته او صحابي راغې هغه موږ ته کې حدیث تیر ابو اماما صدی بنی جا صدی بنی صدی نمی دیخ پل او دا ابو اماما کنیل صدی بنی عجلان ندال الله حبیب لخکرت ہے ہر اولو ندی ورطا ایلہ اللہ حبیب زم پک زم خود شہادت سوال راتاؤکا ندال اللہ حبیب اللہم سلمہم وغنمہم وی اللہ ٹھول روغم راولی غنیبتنو صلی راولی بس دا اللہ حبیب دعاو که دب بیعت وزری پیری مطالباو که خود اللہ حبیب د شہادت سوال انکو وی اللہ حبیب ورطو او قربان یودا سے عمل را لگو خوایا جنت لپی وردن نشد بس الله حبیب ورطو ای دا روجی غنتی عمل نشتا لو دا حدیث و سم دا دنور پشان پڑا کی گی دته الله حبيب روجيږي جا د روجي غونته مثال بل عمل نشتا نو وي د روجني وا د رز بده دی په کور کې اور نه بلې دو ا کچا بلوګيول لولې دو نو دا ولا پته ولګي د چور څوک مل مراغه له مل ملا بے اور بلولو او نور ود الله حبيب ورته ویل شي د روجي غونته عمل نشتا بس صحابي روجو تاسو کا مله ورته وتاډلا نو دا تسبیحات چود کیږي او ویل پک مصپسیم به ریزای شي مصپس کوشش دا کوي چې فرض مزو نو در دیر شپېره سبحان الله در دیر شپېره الحمدلله او سلور دیر شپېره الله اکبر وایي پدې خلاسم ویله شي بهتر دی او پګسل لازم ویله شي څوک جوړی چې پدې غسل لازمی دا خبره علماو لیکلي دا سے معتبره نه لا ایوګېندګس لاسوانیاره سره استینجا کای اپدیو د سوچینو پدی باندې کینولم او لیکلی چې بیا غو پکارځې پدی مخوبو نو وینځې یو به وینځې اپکار د چې تیمم کې مسحه کې جون یو کې اپدی بلو نکې د دعا کېم پکار د چې دایو شت کې دعاړه مو شت کړې د دې باندې سښې د تشبیحات په دواړو ویلې شي اده ګوته به خبرې کای څه وکړي ایوہ کیا ہوئی دارا ذکر کری؟ زمانگی عمر کری؟ زمانگی حج کی زمان خدمتم کئی ناغوی پاگو تو میں ذکر کولوی و ربیر علی جیبن تصبیر رویس لی ویتا پاگو تو ذکر کے دعوی علی معمول علی جیبن رویس لی چرا سرشتا ویده سورہ یعزین آیات میں ورطا ہوئی اللہ ہوئی الیوما نختم علی نخت افواہیہم و تکلمنا وا تشہادو ارجلہم بما كانوا يخشون وایما وی تسلیم ایجب کیستا او پدې غوتې زکه کوم سوره یاسین کې الله وای دا غوتې گو به گواہی کوي نو کوم پدې شاجواریو کا د ګناخاره او همبم گواہی کوي کبه دې سبحان الله وای دا بندو نه به پرځ د قیامت خبرې کوي فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُسُونَ فَاقِذَ اللَّهِ لَرَقَم وَحْتَاسُ مَا خَوَي وَحِينَ تَشْبِحُونَ أَوْ كَمْ وَحْتَاسُ الصَّبَا خَوَي وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او ذی اللہ د پار صفات ندی د کمال او خدای توب او تعارف ندی فیس سماواتی وال ارضوی باسما نو نو زم کو کی واشیاں نو په وخت د مازیګر کی وحینا تزهرو او کم وخت کی چتا سو ماس پخین و صلی اللہ تعالی علی خیر القرون محمد الی و اصحابہ نمبر آیات مبارکنا بصوره حجرات کی زمو نو درس یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان وعلو ان جاکم فاسقن کراشتا ستے و بیت مادا و بیت بارسڑے خبر سرہ چایو او خبر درثر او رسولا فتبینون لاٹھو نہ کوي انت سیب قومم بجاهلته دا چو برسو یتا سیو قومه تکلیف بجاهلته پنا پوهیسر فتسبیحون بغرزئی علا ما فعلتم په هغه چې تاسو کړی دي نادی میل خپه مانا دا یو د تبلا مسلمانانو ته وښهلو یو به اعتماد سړی درته د چا بارکې خبر راړو نلایو شر مکا وقتال فساد خبرې لټو نو کا کله د خبرې حقیقت داسې دي د هر دم په قطان په پو دشمنونو طرف غنو او لري رښتو پته لګېدلې چې اسي شاده جنگولو کوشش کړه ځلې وخت د دروغ چغلي وی د دروغ خبره وی ن الہ الامین وای تاسو د لټو کوشش کوی اي چې شر او فساد نشي یا ایوه الذین امنو ای ایمان والو ان جا اکم کراشی تا ستا راتللو کی تا ستا فاسقن یو بیت باراو بیت ماد سڑے بین ابعن پیو خبر سراب فتبینون لٹونک وی او دی خبر حقیقت معلوم وی او کدا سیمور نک لو بلا تحقیق تا سو پدی خبر امر کوي انت شوي قومن ذاچ او برسوي تا سو قوم ته تکلیف بجاهالت پناپ هي فتصبحونو بگر زئی علاما 파غس فعلتم جتا سو قلدی نادمین دمین خ پې مانا واعلموا پو هاشینا فیکم رسول الله چې بشک پتاسو کې رسول د الله دې د چا خبره ای ته واپس کوي او دې د وفات نفس د اغي سنت ترجو لا یوت اوکم کچری د تا بدارو کېستاسوو او خبره منستاسو في کكثير من امرري په ډیرو کې د کارونونونه لاتونم نو خاامختهسو م شته تف کې بهوا کې شب ولاکن حب بلی کوم الیمان محبوب گر زول تاسو شت ایمان ایمان در ثزره کے محبوب گر زول ہے و زینہو فی قلوبکم او خائست کڑے دے ایمان ساسپزڑنوں کی کله دا الله د خپل حبيب د صحابه کرام تعریف کوي خو هر مؤمن ته الله ایمان خوښ کړي ته ګوره مالی تکلیف برداش کوي هرڅه کوي خو ایمان ته نقصان نه ور تا تاسو ګوره دا مسلمانان چې هر صدۍ کې کټه ګرځي نو ایمان خوګ نه خو و نه کور نه چاغله شړل او ګوره پرې خو هرڅه پرې خو له حیا او ایمان ورته سره دا ورته هوږته ولاکن الله حبب اليكوم الايمان لكن الله محبوب ګرځولې د تاسو ته تا ایمان وزينهو خيستکړې دتاسو له ایمان في قلوبكم استعصى ضرودو کې وکره اليكوم الكفر او بدخكار کړې د تاسو والفسوقا او غټ غټ ګناهونه او واڑ واڑ ګناهونه اے د خولي مؤمن په ځړکه لکد کفر نکړ کدا نو د ګناهونو نم دې کړ کای پاغیم په بوج راضی اولاه که دا غاص اصحاب در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چلے مخی صفات ذکر کل هم الراشدون اوم دیسملار من کی جی فضل من الله و نعمت دا مهربانی دد الله د طرفنا جی مان ورته محبوب او پزړنو کې خايسته ګرځول کفر گناهونه ورته شکړي دي بدخ بدخكار کړي دا فضل او مهرباني د الله د طرف نه وا نعمت او نعمت دې والله عليم حكيم الله پوھدې او خاوند حکمت ندیم وصل اللہ تعالیٰ خیر و حمد محمدِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا بليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بکر بن عبد الرحمن ان مروان بن الحكم اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث اخبره ان او بئی ابن کعب چوبئی ابن کعب رضی اللہ <سؤال> عنہ اخبره دته خبر ورکړنه ده او بئی ابن کعب رضی اللہ <سؤال> عنہ لوی جلیل <سؤال> القدر <سؤال> صحابیدې اته قران په قاریانو کې د ټولن لوی قاریو اذور الوی شان یو نبی دے سلام ورته د جبرئیل علیہ السلام راغله او الله وای چې د او د خلی قران خون کای نو دې ورته سماني اللهم مغسط حبيبا اعوذ الله پر عرش کې ذکر کړم و آ نو دې د خوشالۍ نه پجړا شو دا خبر ور کړې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فرمایلی ان من الشعر حکمتن بعض الاشعار نہ حکمت وی ریشتری خبره دا ده حق سره مطابق ده نو باز اشعار دا حکمت وی او ټولې هيچ اشعار ده شریعت مطابق دي د ډول سرناد غان بجان پښිකللې دي او استاد دي اشعار ده وزن نور مسلمانانو په خوب او تکلیف کې zarar نشته نو شعرونه دي شړې واي سمو خیال له کی اوسره ده الله کتاب وای اخلق وزریه ټولې د خوب وېستل دغه ګناهګانې کې کله نو کی کننو شیر خو بیا شعر قران وای خدا شقوم وای چې خلک دې د خوبه وېستل تاسو شیرونهب دی شیرونه چې د شریعت مطابق وي نو درستي او اکثرا شعرا اده ګډو وډو ګندو خبرو پسي سوي اختوي نو بازي د شیرونو نه حکمت وي د الله حبيب اوري ذليلي صحابو دای دا مخکی ویلی په صحابه کرامو کې لولي شاعرانو هغه رات ارس دای کې خپل خپل شاعران وی او د الله د الله د رسول خپل خپل مدح کئ وبهي قال حدثنا عبد الله ابن, ابن محمد قال حدثنا ابو حمام محمد بن محمد بن زبري قال قال حدثنا قال حدث قال حدث محمد بن زبر زبرقان محمد بن زبر زبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله اني مدحت ربي عز وجل ما مدح کړي رب عزج لذت خاوند دی وجل او دی لوی شان بے محامد پس حمدنصر قال نبی علیہ السلام دی صحابی ته اما ان ربک یحب الحمد وی خبردار ستا رب تعریف خو خای صبح چې د الله استایه نه کوي نو الله خپل استایه نه خوخای ولم یزده علی ذلک دین سیا خبره ورته نبی عليه السلام نوکه نو ګر شیرونه پشاند کلام د لکامه خبرې چبونکو نو چې خبره سمای نو سمادا چروانې نو روانا ده شیرونه قسم وین نو سم دی اگر وان دین روان دی, دی رسو حدیث کې او ذکر کړي و بهي قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سميت او با سواله نبی هريره رضی الله قاله قاله رسول الله صله الله عليه والی وسلم لیم لی ت لیا دله حبي بوي دا چې ډک ک او سړی لی لیم تده چې ډکه شي جووفه جوین خټ دی او سړیر کې حن د وينوزونه حتى یاری تر دی چې د د پهې خټې فصاد اده مزاج کې فساد راوی خیر من یمتلی شعر دا دینه غوړه دغه غندو شعر نړکای سپوزې خبره باندې د وینو زونه خېټه ډکد او ټول مزاج ورته فاسد کو نو دا وینی زی وی خې دې د غندو شعرونو نا تاسو ګره سمره ډول سرنای والدینه شاعرانو اذا بعد او بعد از شاعرانو د خلې نه خبره روزي ازو غدا زيدې چې بس یو ساده چا مت حق هاي لوګه سي ور نه کل سي کوي بے مزمت بیانه و بهي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال قال حدثنا قال حدثنا مبارک بن الحسن عن رسول ابن شريك قال و شاعرم فاتت النبيا صلى الله عليه واله وسلم يا نبي عليه السلام تراغرم فقلتم عليه الا ان شيدوا كما حمدا تاسو له د الله سره حمدونه پښیرونه کینو هم حمد ته بها ربي چې ما د خپل رب صفات کړه قال ان ربك يحب المحامد دا الله پیغمبر ورثوی صلی الله علیه و وسلم و سلم و است رب حمدنا تعارفنا خوخای ولم یزیدنی علیه اغه حدیث خو الفاظ لک سیوا کر و دین سیوای مال نوی دا خبر راته وک و بهی قرهت سلام محمد ابن السلام قال حدثنا عبدتو کنابر ہشام ابن وروا عن ابي هي رضی الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائے استا انا حسان ابن ثابت اجازت غختو حسان ابن ثابت در رسول الله صلی الله علیه و الیہی و سلمنا په بارا د سپکاوی د مشرکانو کې وی حبیب په شیرونو کې د ایتاسو په سبب دې را دی وی جواب وک فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول او عظما خلق القوم د قریش دي دوی قوم بدی چې وی خزمانه سبب ده فكيف بالنسبه زمان نسبت قوم دې د مخبل خل اندازه څوک می تر نه دی سوک میر یو ندی شوک د تر زامن دی فقال الا اصلنک منهم كما تصل الشعره من العجد وی حبیب تاسو به رابار را بار قبل کو یختجه دوړو نخله کر بار کای زاد الله د حبیب شعر د تبه مسجد کې ممبرم کې هو او د بشیرونه وی او د الله حبیب اوریندا دا کړي وا وی الله پروه الامین د د تایید وکي جبریل علیہ السلام باندې سوک تایید یوک دل دې وی چې ته خوې چې زبته مشرکانو سپکاوی کو دا خو زم ما خپل او نا پو حدی دشمنان دی نای نا ورته وی زبته تاسو دا زرا بار کم لکا وی ختچ سوک دوړو نرا بار کای وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی واصحاب اجبا إلهل <سؤال> عالمین زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه زمون د ټولو په ایمان کې الله حق را ل حق کار او دتلو توفیق را کړي الله باطل را ل باطل ښکار کړي او د هغه ندزان ساتلو توفیق را کړي الله ممتاز من والدين او تا اصول و فروعتا استازان او تام روزوندو حاضرین او غایبین وتا الله واڑا او له معاف کړي یا رب کریم از موږ ټول دينی دونیوی حاجتونه په خپل رحما او کرم پرک او زموږ ټول دينی دونیوی پریشانای رب کریم ختمه کړه په تمامه دنیا کې چې کمزک مسلمانان پر لړزان او تکلیف شي الله دې مدد او نصرت وکړي اچھا دشمنای ترګنای دي الله په محبت او دوستۍ بدلېږي الله زموږ دی ملک او نور اسلامي ملکونو کې بدمنۍ دي او نور پریشان ایدیلہ دا تولی بدم نایو پریشانای پخپل رحم او کرم باندې لری کی امین اللہ دے چا اولادنی نیکمل صالح اولاد ولور کی او دے چا اولاد ی اللہ دے دستر د دستور یو اخوالے جوړ کی توا غړی سمره بیماران کورونو ہسپتالونو کې دی خاص کردا کوم مبارغلی اللہ پخپل رحم او کرم داده ټول امت پور تکی امین ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب <تصفيق>